A főmunkatársa Jatén végzett Budapesten él. Irodalmi folyóiratokban is és művészeti portálokon publikál. Írja magáról igen szűk szavon, ma este vendégünk. Vécseri, Vécseri Rita Andrea, akinek az idei könyvétre jelent meg Egy reggel futni kezdek című verseskötötte a műt könyveknél. Hogyan lesz a Bíróból író? Köteteiről, az irodalmi jeláről, meg persze kedvenc zenéről, zenéről is beszélgetünk. Remélem nem ennyire szűkszavon Bécsei Réta Andrával ma esti vendégünkkel tartsanak velem, martonéva vagyok. jóval korábbra datálódik az, hogy te elkezdtél írni, köteted, most jelent meg egy reggel futni kezdek, és azt gondolom, hogy a futásnak rengeteg értelmezési lehetősége van, mi minden. Tehát egyszerűen az, hogy az ember elindul, elkezd valami mást, benne lehet a futás is, de hogy mi minden került bele ebbe a futásba, mint egy szimbólumba. Jó estét kívánok! A a cím az tulajdonképpen a kezdetek miatt, a kezdés, az elkezdés miatt alakult így. Tulajdonképpen ez egy versnek egy sora. A futás az egyrészt tényleg egy fizikai cselekvés, aktivitás számomra, amit művelek időnként, de nem ez az elsődleges. Nagyon tetszik, amikor úgy választják ezt a könyvet, és úgy veszik kezükbe emberek, hogy milyen klassz a futásról lesz szó. És tulajdonképpen a futásról van szó benne. Tehát, hogy bármit e, rá lehet fogni erre, hogy tehát bármi lehet futás. E, és én azt gondolom, hogy inkább tehát ez az előrefutás és a, a, az előre menekülés. Ezt akartam kérdezni, hogy futása vagy menekülés? Tulajdonképpen mind a kettő. Tehát ez, a, ez az elvágyódás és az elmenekülés, az elfutás az számomra nagyon jó összefoglalódik ebben a címben. Ez egy folyamatos jelen az elvágyódás igen, és a menekülés? Igen, igen, ez egy folyamatos az, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy három idézettel, egy motto értékű idézettel kezdődik a kötet, tehát belekerült Kunárpádnak a Boldog Északjából egy rövid kerész, a Szorokinnak a Jég című drámájából, illetve Szívernőnek, Darvasi Lászlónak a Hópejhekből, a záró pedig Borbé, mint a kijelölné azt az irodalmi létet, kijelölné azt az utat, amelyben magadat elhelyezed, vagy magadat elhelyezni szeretnéd, vagy talán ők azok a fontos mérföldkövek, vagy a pontok, amelyek kapaszkodót is jelenthetnek. Nem gondolkodtam én ezt túl. Tehát nem, se nem gondolkodtam, se az nem szerveztem túl. túl. Igen, se nem gondolkodtam, se nem szerveztem túl. Pusztán azokat tettem ide, akiket szeretek, akiket közeléreztem magamhoz. Valóban kijelölik, tehát hogyha, hogyha ők azok, akiket szeretek, akkor ők kijelölik. De például Erland Ló, aki szintén Norvég, szeretem az északiakat, Mint ahogy ez majd itt a zenékben is meg fog jelenni. A, valójában ez a Boldog Éjszak volt az egyik, amelyik így összekötötte a norvégokat egy kicsit magyar vonatkozással általa, és ő volt az, aki azt mondta Erlend Ló, hogy, hogy az egyik kedvenc általam nagyra tartott könyvében, a Dopplerben, amikor azt mondja, hogy nem kell okoskodni. Tehát, hogy elmenekül, elmegy az erdőben, erdőben ott szeretne élni egy véletlen folytán, ott ragad, és, és ez tartja az egyik legfontosabb felismerésének, hogy gyakorlatilag okoskodott gyerekkora óta, amikor iskolába járt, utána, amikor megnősült, amikor munkát kezdett, amikor családja lett és gyerekei lettek. És uh, már a lánya is okoskodik, és mindenki okoskodik. És ez, ez számomra ilyen azt gondolom, hogy uh, ugyanült nem tettem be motóként, de, de mégis motóként zúg folyamatosan bennem, hogy, hogy ezt, ettől próbáljak megmentes lenni. Miközben mentes persze maradni. az ember folyamatosan agyala a saját életén, meg agyal a saját családja életén, és hogyha az ember végigolvassa ezeket a verseket, akkor csak kinyílik egy olyan könyv, amiben a te életedet, vagy azokat a kérdéseket olvashatja ki az ember, amik folyamatosan foglalkoztatnak téged, és ami a blogodban is folyamatosan megjelenik. De ezek nem akarnak. Tehát, hogy, hogy ezek a szövegek létrejönnek, mint, mint egy, egy feljegyzés, vagy egy, egy, egy, egy cetlire fölírt hangulat. De nem, nem nincs vele célom, nem, nem akarok ezzel megmutatni semmit. Mióta cetlizál? Cetlizni gyakorlatilag nagyon régóta cetlizek, de a, a szövegeket egy 5-6 éve, 8 éve. Hoztál rengeteg szöveget, és akkor megkérlek, hogy először a fétiseket olvast föl, légy szíves. Fétisek. Menjek jobbra, két ajtó, aztán egy átjáró, végig, és balra az első szoba. Az átjáró megvan, sötét, szűk, és kopott kék filca padló. Benyitok. A szerkesztő rám néz egy asztal mögül, papírlapok, néhány párna, mint csupa por. Azt mondja, üljek le mellé, zsámolyt húz magához közel, vajon minek párnák az asztalon. Leülök, így egy kicsit alacsonyabb leszek, mint ő, de nem amennyivel kisebb a zsámoly az őszékéhez képest. Valami történetnek muszáj következni, becsukom a szemem, elkérek egyet a párnái közül. Melyik a legkevésbé szakadt? Ahhoz érek ép, amikor megcsókol. Nyugodt, ismerős csók, olyan otthonos, mintha már csókoltak volna ugyanígy. Aztán felnézek, már áll velem szemben egy polc előtt, többnyire üres, hosszú polc, alul pár dolog. Két doboz biztosan, azokat rántja elő, oda nem illő, különös, ingerült mozdulat. Fogja a két dobozt, kiborítja elém, két pár cipő szóródik szét. Csak az egyik cipő, fakó, kék, dorkó, a másik papucs. Szinte üvölt velem, hogy már tíz éve nézzem meg, tíz éve várja, hogy eljöjjön ez a pillanat. A cipők az enyém voltak, és ő mind megtartotta emlékbe. Az összes jó szagú cipőt. Rocked in the Itt Andreával beszélgetünk tovább, és szerintem nem véletlen, hogy először a fétiseket hoztad, mint fölolvasott részletet, mert olvasva a verseidet azt gondolom, hogy iszonyú fontos a te életedben a fétis, a tárgy, és ugyanilyen fétisnek gondolom azokat a kapcsolatokat, amelyeket vagy dédelgetsz, vagy eltemetsz, és ezek a kapcsolatok, ezek lehetnek család, meg lehetnek a gyerekek, meg lehetnek volt pasik, és volt szerelmek, igen, ezt, ezt jól látod, bár nem gondolkodtam ezen sem, amikor így összegyűjtöttem, hogy ez most pont mint egy szimbólum fog megjelenni, de nyilvánvalóan megjelent, mint ahogy ez a zene is pontosan úgy következett, ezt sem éztem, csak az, hogy hogyan kerüljenek a, a zenék egymás után, a zenedarabok, nem hoztam ritmusba szövegekkel, de tökéletesen ritmusba került ezzel a fétisekkel, mert gyakorlatilag ennek ez az álomszerűsége és a, a, ezekkel az áttűnésekkel ez, ez teljesen jól illet hozzá. Amut és valóban... sajnos, hogy nem látszik a borító így a Igen. rádióba, de pontosan ezt a nagyon furcsa áttűnést mutatja, talán a háttérben egy szerelmes pár látszik, nem egészen pontos, mint hogyha egy ilyen furcsa füstös üvegen keresztül nézni az ember a világot. Igen, ez a kép, ez nagyon sok rétegű, azt gondolom, és nagyon tetszik, hogy ki mit lát belőle. Nem gondoltam, hogy ez egy ilyen jó játék lesz, hogy aki kérdezik, tehát mindig mindenféle szituációban, amikor a borítorról sor kerül, nyilvánvalóan mindenki elmondja, minden kérdező, hogy ő mit lát. Ezt a típusú felvetést még nem hallottam, de nagyon tetszik. Anyukám az elsőt bajuszos bácsinak látja az első figurát, ami szintén nagyon tetszik. Ez lehet, hogy Visszatér... is különben. Bárki lehet. Bárki Tehát, lehet. hogy ez, ez szerintem össze fogom gyűjteni, hogy ki mit De lát Azt mondom, hogy azért érdekes ez a fotó, mert van neked egy hollapod, a, ki nem mondom most a címét, a ritaritmia.net Amelyet nagyon-nagyon sok fotót is fölteszel. És a cetlizésnek az előszobája ez a hollap? Nem. Tulajdonképpen ez a két dolog független a cetlizés, az, és itt azért visszatérek ezekre a fétisekre. Tehát a tárgyakat, és ezeket az em, tárgyak és emlék, és mindenféle szöszök gyűjtése az nálam abszolút érvényű. És való igaz, a gyerekeim szoktak ezen mulatni, hogy ö, általában a szülők megveszik az úgynevezett babakönyvet a kisdednek, vagy ajándékba kapják, és rendkívül boldogok, és azt még beleírják, hogy a harmadik fogacska az mikor jelent meg, de úgy nagyjából itt le is szokott zárulni a történet. Nekem a legnagyobb fiam most 19 éves lesz, és még vezetődik a baba könyve. Tehát már, már tehát kilókban mérhető a beragasztott jegyek, elrágot lufik és egyebeknek a, a gyűjteménye, de ez megvan. Tehát, hogy nekem valami miatt ezeket így raktároznom kell, vagy dokumentálnom, és a tárgyakat is. Az írás ebben különben segít, tehát Nem, várok én segítséget az írástól. De nem úgy gondolom az írásra, hát a, rögzítés igen. Igen. Például a Például a, a blog, ez, ez egy ilyen közeg számomra, hogy ott, ott azok a hangulatok jelennek meg, azok a pillanatok, mozzanatok, amelyek épp az adott pillanatban engem foglalkoztat. Nem, nincsenek itt nagy varázslások, nincsenek itt mélyen szántó, rettenetes gondolatok. Teljesen hétköznapi történetek, amik, amik éppen Hát hétköznapi, amennyiben velem. hétköznapi az anya hiánya, hogy nyolc éve az ember évente februárban hogy nyászolja meg, amennyiben hétköznapiak az elvesztett kapcsolatok, amennyiben hétköznapiak. Tehát azért én ebből a, a liraiságát olvastam ki, netnapló vagy napló természetesen abban az értelemben, hogy az ember rögzíti azt, ami számára fontos, elég gyakran írsz bele, de csak azt éreztem, hogy ennek van egy nagyon erős, emocionális uh, érzékisége. Igen, mert szeretném megőrizni. Tehát, hogy ez a, ez tényleg ez a megőrzés, és a fotókat tényleg fontosnak tartom, tehát, hogy azok nagyon uh, fontosak. Szintén a, a, az én a dokumentálásban, tehát ez a kettő úgy együtt, együvé tartozik számomra. És akkor most megkérem, hogy a hangulates embert olvast, mert Hangulatos ember, mintha sváb akcentusa volna, úgy köszön rám, hogy kedvesem, a harisnyát a jobb lábamra, ha feladná. Szívesen sétál velem, átlépünk a tiltott zónába, de nem lehet azt mondani álljunk meg, ha egyszer menni szeretne. A könyvespolcnál fordulunk vissza, a kávégépet még nem érjük el. Nem szokott a szájról olvasáshoz, közel kell hajolni hozzá, a fülébe mondani, ha valamit nem ért. A csípője eltörött, de ez nem változtatott a szép életén. Jó játék áru ellenőr volt. Ott hagyta a gyerekért, nem szeretett óvodában a kicsi. Ablakot pucolni egy nőt hívott, az vigyázott rá, még ő távol volt. Szeged egy álomvilág. Mikor a férje után Pestre költözött, kijött a könny a szeméből, de elpárolgott. Megérte, mindig vidámak voltak, sokat viccelődtek. szár cigit szív minden nap, egyet ebéd után, másikat kora este. Kettő, soha se több, se kevesebb. Mindig vidámak voltunk, viccelődtünk, a férjem hangulatos ember. Húsz éve, hogy itt hagyott engem. New York csodás. Nem olyan, mint a kisbolt, ahol lehajolt lisztért, és majd fellökik. Egyiptom is csodás. A kávézóban egy fiú húzott neki széket, és eligazgatja, eligazgatta a botját. Menni kéne vissza, elég volt a séta. Máskor is menjek, örömmel lát. Mesél tovább, ha nem zavar vele. Mikor visszanézek rá, hogy elköszönjek, kis fekete blúzra cserélte a kéket, nyaka körül. És az ujján pepít a kockák. Walking out into the dark, cutting out a different path, led by a beating heart, all the people of the town their eyes right to the ground and matters of the heart. The night was all you had. You ran into the night from all you had. Found yourself a path upon the ground. You ran into the night you can't be found. But this is your heart. Andreával beszélgetünk tovább, és jó, sokan elvégzik ugye a Jogi Egyetemet, hogy mellette már korábban írtak, írnak, írni fognak, de hogy te hosszú ideig praxizáltál, mint bírónő, és hogy menet közben jött az írás, mindig is volt, kellett egy szakma, tehát hogy bennem azért sok-sok-sok-sok kérdőjel van, amikor megpróbálok elképzelni téged abba a bírói székbe, Talárban, amint ítéletet mondasz? Nem. Ez a bíró, bíráskodás, ez, ez azt gondolom, hogy ez egy mellékvágány volt az életemben, bár hosszú ideig tartott, és jelent? nem tudtam, hogy melyik az igazi vágány, Nuh. talán még most sem tudom. Vagyis most úgy sejtem, tehát szeretem én ezt az ír írogatást, tehát ez egy nagyon jó dolog, de úgy azt remélem, hogy felfedeznek, és úgy fognak felfedezni, hogy, hogy szólnak egy kis étteremből, hogy főzni kéne itt nekünk jókat. Valójában én gyerekként egyáltalán nem voltam álmodozó fajta, nagyon racionális kisgyerek voltam. Most viszont egyre nagyobb hülyeségekre ragadtatom magam, így fantáziálás terén. Tehát ez az egyik és legfontosabb, hogy, hogy majd bizonyosan már nézegettem ezeket a, a, a továbbképzéseket, hogy szakács és, és cukrász képzés. Azóta jönnek a mindenféle reklámok, boldogan nézegetem őket. E, tehát az írás, az valóban ez az közben jött. Nem gondoltam azt, hogy én vehetném a bátorságot, hogy írjak. Tehát korábban én azt gondoltam, hogy tényleg csak az írók írnak, meg a költők, és csodáltam őket, szerettem, de nem gondoltam, hogy vonatkozásba hozható lennék velük bármilyen módon is. És amikor elkezdtem írni, akkor, akkor sem úgy írtam, hogy tehát nem, nem is definiáltam magam sehogy. Na de hova és kinek vitted el először a um, Ennek viszont tényleg volt egy, tehát ebben volt koncepció. Uh, azt gondoltam, hogy írók, ez, ez szintén egy, egy svéd történet, Svédországban kezdődött, egy Gripsholm Slot vezető kastélyban. Uh, sétálgattam, és annyira gyönyörűen duci kis kastély volt, hogy azt gondoltam, hogy itt ezt muszáj valamilyen módon leírni, és elkezdtem leírni, mint mesét, akkor volt pici a legkisebb gyermekem, és azt gondoltam, hogy ez hasznos lesz, hogyha ezt leírom. Neki nem volt ott. Nyilván honvágyam volt, vagy vágytam utánuk, és, és akkor így indult ez az egész, és az írás, tehát így, így, ilyenkor, ekkor vetettem papírra vagy gépbe írtam az első olyan szavakat, amiket, amik nem már a saját naplóm voltak, saját naplom részét alkották. Utána pedig az volt a koncepcióm, hogy nem volt fontos számomra az, hogy, hogy lássam, hogy megjelenik. Illetve fontos volt, de, de nem úgy, hogy minden áron megjelenjen. De az fontos uh, volt, hogy valaki beszél az el volt, róla, kritikát mondjon, mentorája. Nem, Az a mai napig sem. Tehát mai uh -huh. napig nem fontos. Az volt a, tehát Valójában ez egy játék volt. Tehát elég öreg voltam én már ahhoz, hogy nyugodtan játszhattam ezzel a kérdéssel. Uh, és valójában a játékom az az volt, hogy, hogy ha az általam, megfelelően színvonalasnak tartott ö, irodalmi folyóiratoknál ez a dolog elmegy, akkor jó. Melyek ezek a folyóiratok? Ö, ez, az első szövegemet az életes irodalomnak küldtem, ö, utána Műútnak, Kaligramnak, Holminak, az az egy hatalmas fegyvertény volt számomra, amikor ők visszaírták, hogy elfogadják. És nagyon sokan, tehát én nagyon szeretem a vidéki, a Palócföldet, földet, Zempléni Múzsát, és most elnézést kérek azoktól, akiknek nem jut eszembe, most hirtelen itt a neve, mert folyt már előrébb járok gondolatban. Nagyon hálás is vagyok nekik, hogy, hogy ők között. A szövegeimet, mert ezáltal lendületet kaptam, hogy lehet, hogy nem abba a kis, nem tudom én, kis bóti füzetbe kell hagyni ezeket a szövegeket, hanem esetleg más is olvashatja és örül neki. Nézzünk meg egy következő írást, amit hoztál. Az előző két vers, azok nem a kötet versei, azok újabbak, a két ö, most következő, illetve először az egyik, az pedig a kötet része, angol kisasszonyok. Szeretem olvasni ezt a verset. Magyarázkodni kezdenék magamnak épp, és csodálkozom, hogy nem megy úgy, ahogy szeretném. Pedig elvonultam egy kellően hűvös szobába, ahová a hangok csak dallamokban szűrődnek fel. Figyeltem, mikor hagyják abba a lepkegyűjtést, egy rímes mondat után rímtelen következett, Robert Deníró ma hetven éves lett. Hallottam a kutyát, ahogy a kerítésen vakarja magát, és hogy az 5 literes szatmári csemegeuborkás üvegbetett lepkének kell leinni inni adni. Ott a szobát, a házat, és kisétáltam, csuklóm körül talált karperec, egy kislányé volt csupa sárga, piros lila, festett faszív, virág és csillagok. Vártam, hogy összeszedjenek. A templom kapóra jött. át fölöttem, mint ajtókeretben almási márja állhatott. Átrendeződtek a súlyok, dalmát márvány és csepór firvetekedtek, hogy lenyomják bennem, aki elveszett. Majdnem karácsony volt. Az ég sötétkék, a rátfármi zöld fenyőfák között, és narancssárgák a fehér falak. A két okos szüzet kéne elővennem, hogy leírjam a szelítséget, amivel a főhajóra nézel, és rózsaablakra a lépcsők fölött. Akár egy máltai, a kertbe szökött németeknek segít ez túlélni. A szétszakadásnak vége, kelet-nyugat, megszagol egy vizsla, a combod meleg, a sálad rám teríted. Egyszer sátrat verünk valahol, ahol nem szabad és tüzet is fogunk gyújtani. Záró verse Borbész Szilárdnak, dedikálódott hozzászól róla szól, és azt gondolom, hogy nem csak az ő személye, hanem az az egész alföldiség, saját magad nagykörösön születtél, és nagyon erős nyomokat hozol ebből a városból, az valahogy összekött meg a verseit. De leginkább Borbész Szilárd, aki kiemelkedik ebből. Miért? Mm amikor a könyvét olvastam, a halotti lepel volt az első, vagy a halotti pompa volt az első Verse, érdekes, hogy pont most találkoztam a, az egyik Facebook bejegyzésben a képpel, hogy nem, nem tudom, hogy ki írta róla, hogy valójában az a kép, az az ábrázolás, az a Krisztus ábrázolás, hogy az mennyire mélyen nyomot hagyott benne, és nagyon érdekesnek találtam ezt. Nekem maga a történet, az ő története volt nagyon érdekes, Uh, és ekkor, tehát ha valamikor így, ez a bírói büntetőbíróként dolgoztam, és erőszakos cselekményeket is tárgyaltam, uh, ez úgy felpiszkált, hogy a kötet végén uh, a bírósági jegyzőkönyvek uh, és tanúvallomások szerepelnek. Tehát hogy ezt olyan nagyon diszonásnak találtam, és nagyon különlegesnek és ekkor kezdtem el foglalkozni a szövegeivel, majd személyesen is megismertem, és, és nagyon szerettem ezt a nagyon hallgatag, nagyon visszafogott dadogós lényét, és úgy a szívemben volt, van, és lesz is. Nagyon sokféle zenét hoztál, de azt gondolom, hogy mindegyik megmutat egy picit kis mozaik darabot abból, amit te vagy, vagy. Mennyire hirtelen döntések a zenék, mennyire van egyfajta zene, amire úgy nagyon béna rá... voltam, tehát amikor az ember kamasz korában zenét hallgat, akkor az arról szól, hogy hallgatja az angol legalábbis az ilyen időmben hallgattuk az angol slágereket, és mindenki fújta a szövegét. Nem értettem a szövegét. Tehát nem tudtam, ez a words don't come easy volt, ez a tipikus, az a come easy, mi az Isten, az a come easy. Tehát, hogy de én később sem értettem, tehát valahogy nem, nem hatott át semmiféle lelkesedésem miatt, hogy ilyen remekül tudom fújni és együtt énekelni a többiekkel ezeket a szövegeket, a mai napig nem nagyon értem, de nagyon jó, hogy van az internet és a lyrics cuccokat előszedem, és akkor kiguglizom, hogy mi mit jelent. Ezek a dalok, van a 19 éves nagyfiam, például a Bastina, ez, ez a futós zeném. Tehát amikor újra a rettenetes rémálom térdműtétemet követően elkezdtem futni vagy kocogni, ez volt az a zene, amelyikre Először tudtam a lábaimat egymás után tenni aszfalton, úgyhogy nem rettegek. Nagyon sokat segítette ezt. Például Bassit azt tőle kaptam. Az előző zenét azt, a, igen, azt, azt szintén tőle, amik következnek azokat pedig én. Tehát, teljesen ötletszerűen hallgatok. De zenei, de műveltség, műveltség, éppen, hogy... zenei műveltség terén, tehát a, a nullá felé tendálok. Szerintem viszont a két gyermekemet, tehát a, amikor az ember így a szülő ön megvalósít a gyermekei által, tehát azok gyönyörűen zongoráznak 12 és 9 évesen, és majd ők, majd ők hozzák a zenét. És ez nagyon működik is, tehát a legnagyobb hozzá ezt a típusú vonalat, a két kicsi a klasszikust, és így bennem összpontosul. De azt mesélted, én mondtam neked, hogy én néha hosszú hónapokig ugyanazt igen, az egy igen, hallgatom, és azt mondtad, hát, hogy Mi fogunk is. beszélgetni szerintem még ezt követően is hosszasan, máskor is. Valóban én is úgy szoktam, hogy rákattanok egy dalra, és akkor vége érhetetlenül. Tehát az, a legdurvább az az volt, amikor mansi zenét találtam, egy, egy gyönyörű mansi dalt, és azt nyekerget, és hallgattam autóban mindenütt, és már megőrültek tőlem. És akkor van még azt hiszem, hogy egy szöveg, amit Igen, szeretném. Egy reggel futni kezdek. Sütni fog a nap, tudom, és szél lesz. Tiszták vagyunk, már megszenteltek, mert elhiszünk mindent, amit magunknak találtunk ki, hogy könnyebb legyen. Szégyenlősségből húzunk kerítést a szégyenünk köré, hát ha nem látnak be, de belátnak. Nem fordítunk hátat annak, aki ránk néz. Először az újongás van, hogy ráakadtál, kiértékelése a véletleneknek, szükségszerű volt, elkerülhetetlen, stb. Nem értünk semmit. Később szemtől szembe még annyit se. Szét kéne tépni, megszüntetni ezt az értetlenséget. Észrevétlenül szűnik meg egy folyóparton. Árad éppen. A teraszból, ahol állunk, tutaj lesz, aztán ismét terasz, amikor megkérlek, köss egy fehér szalagra, mint a kulcsodat, hogy ne veszíts el. Sütni fog a nap, és lehet, hogy szél lesz, amikor összehúzod a madzagot a zsákon. Onnantól sötét van. A fényt az arcodon viszed, növények illatát a hajadban. Durva gyapjút veszek magamra mások érintése ellen, és futni kezdek, hogy megtaláljak Cranagóra körül a hegyekben. Rodovigolyajna útitól az Unamattina című számot hallgatták, és majd még a búcsúzás után hallhatunk Árkonától a Slávszia Rus című tart. Vécsairit Andrea volt a vendégünk, sok mindenről szó esett, és sok mindenről nem ezt majd a következőkben pótoljuk, de köszönöm szépen neked, hogy itt voltál. És köszönöm. Jövő héttől egy rövid nyári szünetet tartunk, addig a legjobb idei adásainkból hallhatnak ismétléseket, utána a nyár végeztével újabb, nagyon friss adásokkal és szövegek legjavával jelentkezünk. Angmester Burger Lajos és a szerkesztő Pályi nevében is búcsúzom, szép estét, szép nyarat kívánok, Martonévát hallották.